Вижу, козаки записані, і землі ці під полковником нашим стоять. Проте й мова. Воєводи козаків витіснити хочуть, на холопів своїх повернути. А ви що? Що зробиш? Якщо полковник не оборонить, здаватися будемо. Так громада вирішила. Проти воєвод не попреш. І що знов то ірода шляхтича приймете, щоби як раніше... «Вам на шиї виліз?» Старий не відповів нічого. Його самого боліла душа. «Оце так? Ми з самого Києва перлися, щоб їм допомогти, а вони вже в штани наклали. Збоку гукнув я. Шило, ти ж казав, що буде з ким воювати? Е, ні, браття, так не можна. Намовляйте людей, щоб не піддавалися шляхті та москалям». «Будемо боротися, панів польських побило, тож і москалям зуби покажемо!» Старий Ташило поглянули на мене. «А що, діду? Може, згадаємо, ще молоді роки?» Люди зібралися на Майдані. Багато хто лаштовав воза, забирався із села Цвітзаочі, щоб не потрапляти під гарячу руку Шляхтичей московитів. Інші стояли мовчки. Був поміч. гукнув Шило. Він швидко в'їхав у село, зупинив коня перед натовпом, почав гарцювати. І вам, дай Боже, відповіли люди. А що, люди, казали мені, що ви знов під польського пана захотіли? Що не мило вам уже козацька вольниця? гукнув із коня отаман. Всі замовкли, лише дивилися косу на козака і мовчали. Хтось відповів. «Та бодай пропав той пан разом із своїм виводком. Чорти і в пеклі захотіли не ми, та недолі заставила. Проти людей ратних царських не встоїмо, хіба ж можна сам цар їх послав, як можна противитися? «Плюйте на царя», – гукнув Шилок і весь Майдан Охну, яке святотатство. Ви, козаки, царські вільні піддані, а не раби його воєвод та бояр. Тут козацька земля, кров'ю нашою умита, кістьми братів наших засіяна. Мусите зберегти її для своїх дітей та нащадків, а не для царів, королів та інших лихварів – що долями людськими торгують момкрамом крамом на базарі. Люди мовчали. Раптом хтось його пізнав. Людоньки! Та це ж атаман Шило. Майдан загодів. Не забули ще. Що нам робити? Шило, навчи нас! Пошліть до полковника. Просіть, аби захистив. Жінок. Дітей так удобно до лісу, чи в інші села відправте, а самі нагостріть шаблі і чекайте непроханих гостей. Люди, свобода – це дар Божий, і його не можна під ноги кому-небудь кидати. Я прибув сюди, щоби боротися і зі свавілям царських воєвод. Хто зі мною? Я чулося то з одного, то з другого кінця, Аж доки весь майдан, не гукнув дружно, всі станемо. Будь нашим отаманом. Скоро робота в селі закипіла. Як і пропонував отаман, жінок, старих та дітей, разом із худобою відправили до лісу на тимчасовий переховок, козаки готували зброю, сідлали коней, було всіх разом біля сотні. Першим ділом послали до полковника, аби повідомити, що збирається битися з московитами і попросити помочі. Прийшов обід, захотілося їсти. Полуднувати пора, хтось наче прочитав мою думку. Я тут же підтримав. Панове, а чого сидіти просто так? Козак же ніколи не дармує. Як не п'є, то ворога б'є. І пісні так співаються. Наливайте, браття, доки є ще сила, Доки до схід сонця, доки до походу Сурма не сурмила. Я заспівав, і це на козаків поділо. Вони любили пісні. Я знав, як їх намовити на горілку, Адже століття по корчмах не пройшли і даремно. Хтось тут же мене підхопив. А що? Горілка є, давайте столи лави. А то ми ще й не снідали, лише з церкви та раду. Гайда, панове, випиймо по чарці за нашу долю козацьку, а то завтра можемо вже до бою стати і загинути. Гей, погуляймо на останок. Тут же просто під відкритим небом з'явилися столи, лави, горілка і нехитра закуска. Ми також посідали між ними. Козаки пили, співали, я наливав їм та все приказував. Відбилися від ляхів, то й тих, що в лечаках терпіти не будемо. Козаки кивали головами, обзиваючи москалів останніми словами. Тут прийшов піп. Побачивши його, я наїжився, але намагався виду не подавати. «Не пейте, братіє. Нараз гучним басом гукнув він, піднявши до гори Христа. Усі затихли. «Не пейте, братіє, «Адже піст Петрівський!» «Не скоромтеся горілкою!» бо вона віддиявила. Я намагався йому щось протиставити, щось нашептати козакам, але язик раптом одеревів. «То пийте собі, паночі молоко або квас, а ми собі горілку. Та й не кричіть, а то ж у горлі стає!» сердито відповів Шило, а нам мовив. «Не зважайте, панове!» Його справа говорити, а нам своє робити та кров проливати. Пейте, панове, завтра ніхто не нал'я. Забава продовжилася, козаки гуляли на славу. Між ними не залишилося нікого, хто мав ще охоту піддатися москалям та ляхам. Всі ладні були хоч і померти, за свою свободу. Я почав заглядати в бік лісу, Чи не сунуть москалі, Мали б уже десь підходити. Я нагнувся до лиха, Візьми горілки наточи, Та віднеси тим, що не варті Нехай п'ють. Лихо послухався, кивнув головою, Біда зголосився піти з ним. Лише один дід не хотів їсти пити, наче щось йому не давало. Все крутився біля столів, раз у раз дивлячись під долоні на край лісу, звідки виходив шлях, чи не видно диму, чи не запалили вартові тривожний вогонь. На дворі було душно, тому козаки поперетягували столи в затінок, роїлись на мухи, намагаючись сісти на закуску. Лиш дим із козацьких люличек Трохи їх відганяв Диму з-під лісу все не було Звідти вийшли стрільці Зі шляхтою А дим так і не з'явився Значить, лихо з бідою Впорилися добре Цього разу горілка зробила Козакам добру в лапках послугу «Кидайте, хлопці!» Ложки, беріть пістолі, нараз гукнув дід, що першим побачив приближення непроханих гостей. Ми завмерли, нічого не розуміючи. Раптом козаки без зайвого слова посхоплювалися, за мить були озброєні. Столиць гостинний раптом щезли, наче їх і не було. Всі враз протверезіли. Набивайте пістолі, мушкети. Перевірте шаблі, коней прив'іжіть. Коли за москалями буде сила, то паліть село на коней і в ліс. Пан із московитами потовчиться тут і поїде. А ми собі село відбудуємо. гухнув усім дід. Тут і я додав. Та нехай вони про втечу думають у нас шаблі гострі, а спини в ворогу показувати не годиться. Ратники і шляхта. Ішли широкою лавою, ніби бажаючи оточити відразу ціле село. Посередині їхав шляхтич, а також драгунський капітан. Це були ті самі люди, що говорили недавно з воєводою під Могилевом.